32. A Magasban 2007 Csípős hideg volt a nyugati fölteket túlnyomó részén azon a februári reggelen, az időjárás előrejelzések havazást és szelet jósoltak. Anyám közben a nekker koral zátonyának kristálytiszta vizében úszott, 80 éves kora ellenére is rendkívül aktív maradt. Én eközben észak-keletre egy másik szigetre összpontosítottam, amit nemrég vásároltam tízmillió fontért, ami persze évekre járt a nekkerért 1976-ban fizetett 180 ezer fontos összegtől. A vétel újabb kihívást jelentett, és tele voltam tervekkel. Most sokan talán azt gondolják, egy embernek egy paradicsomi sziget is bőven elég, és ebben... Teljesen igazuk van. Mindazonáltal ezt a második gyöngyszemet abból a célból vettem, hogy megmentsem a pusztulástól, azaz a túlzott beépítéstől. A Moszkító sziget nevét az őslakos Moszkító indiánokról kapta, akik még Sir Walter Rillai érkezése előtt éltek ott. Érdekesség, hogy a szigetvilágot a felfedező keresztelte Virgin szigetekre, első Erzsébet királynő után. Nincs más rajta, csak egy roskatag kis hajó kikötő, körülötte néhány épület, amelyek azt a benyomást keltik, hogy egy kis szellő is bármikor elfújhatná őket. Ezen kívül a táj teljesen érintetlen. A hely pedig annyira gyönyörű, hogy a lehető legkisebb beavatkozással szerettem volna lakhatóvá tenni. A sziget egyéb iránt egy tökéletes mikrokozmosz és arra gondoltam, hogy akár a globális felmelegedés elleni küzdelem utópiája is lehetne. Ez adta az ötletet, hogy megbízzam a Berkeley Egyetem professzorát Dan Kemment és a Harvard Egyetemről Ken Kowt egy kutatással, amelynek célja azt kideríteni, hogy a moszkítót miként lehet a karib térség legzöldebb szigetévé tenni. A nekkert több mint 30 éve, alig 28 évesen vásároltam. Akkor olyan eldugott szigetre vágytam, ahová a barátaimmal elvonulhatok, és partján egész nap mezitláb járkálhatok. A nekker így egy érintetlen édenkert maradt, a családi fészek, ahová meghívhattam barátainkat és az egész családot, hogy békében, a világ szeme elől elvonulva pihenhessenek. A nekker lakóitól már korábban kértem, hogy környezetbarát anyagokat, energiatakarékos izzókat és szereket használjanak. Létrehoztunk egy biokonyha kertet, generátoraink bióüzemanyaggal, szél- és napenergiával működnek. Bebizonyosodott, hogy a hagyományos üzemanyaghoz képest ezek az alternatív energiaforrások mennyivel olcsóbbak. A moszkító azonban érintetlen világ volt, ahol ennél még többet is tehettünk. Amikor új tulajdonosként először léptem a moszkítóra, hihetetlenül izgatott lettem. Újra elfogott a lakatlan szigetek atmoszférája. A sziget tele rengeteg csodás madárfajjal, virágzó fákkal, egy kisebb karibi esőerdővel, a nekkernél magasabb hegyek csodás kilátással és néhány drámai hatást keltő kősziklával. Találtam egy hatalmas sós vízű tavat, amely már kissé eliszaposodott. Ezért, amint munkához láttunk, feltöltöttük vízzel, hogy még több madár és hal jöjjön oda. Akkor és ott elhatároztam, hogy a szigeten kizárólag újra hasznosítható és környezetbarát anyagokat használunk. A légkondicionálás pedig a szeles oldal felé nyíló szellőzők szolgáltatják majd. Nagy kihívás lesz egy ökológiai kísérlet alanyának lenni. Amikor a világon mindenhol azt hangoztatjuk, hogy a túléléshez komolyan változtatni kell, akkor sokat segít, ha tesszük is, amit mondunk. A moszkító modellértékű lesz a Brit Virgin szigetek felelős minisztere, később talán az egész karibi térség számára. Sőt, akár az egész világnak. Bár volt, aki azt javasolta, hogy változtassa meg a nevét. Néha a rossz érzésem támad, amikor látom, Joan hányszor csomagol ki, majd be a sok utazás során. Egyszer meg is kérdeztem tőle. Nem unod még, hogy folyton pakolnod kell? Már megszoktam. Legyintett és összehajtott egy újabb pulóvert. Ehhez jól értek. Mikor fiatalkoromban egy glázgói zálogházban dolgoztam, hétfőnként kicsomagoltam mindent, amit az emberek behoztak, pénteken meg visszapakoltam, amikor jöttek. Elnevettem magam. Mennyire megváltozott az életem, mióta egy házában felnőtt és egy glászgói zálogházban dolgozott. De Joanban többek között pont azt szerettem, hogy utazásainkat képes tárgyilagosan összehasonlítani a zálogházi munkájával, és hogy teljesen őszintén áll hozzá az élethez. Nem sokkal azután, hogy Bill Clintonnal aláírtam a Climate Initiative kezdeményezést, az ágy végében ültem, és a globális felmelegedésről néztem egy vitaműsort a tévében. Joan mögöttem épp az ágyon nyitva fekvő bőrönt bepakolt. James Lovelock úgy véli, hogy a széndiokszid kibocsátással talán átléptük azt a határt, ami az emberiség pusztulását okozza, mondtam Joannak. A problémát az emberek okozták, nekik is kell megoldaniuk. Biztosan előáll majd valaki a megfelelő lépésekkel. Rengeteg okos ember él a földön, felelte Joan, mintha ez teljesen nyilvánvaló lett volna. Megfordultam és rámeredtem. Teljesen igaza volt. Ha a 17. századig visszatekintünk a tudományos és ipari fejlődés történetére, nyilvánvaló, hogy az elmúlt 400 év legnagyobb felfedezései mindig egy-egy nagyobb díj felajánlása után történtek. Nagyon tetszett Dava Sobel hosszúsági fog című könyve, amely az első modern kori ipari díjról szól. A brit kormánya 18. század elején 20 ezer fontot ajánlott fel a hordozható óra feltalálójának, amely annyira pontos volt, hogy a tengerészek a világ bármely pontján meg tudták állapítani hányadik szélességi fokon járnak. A hajósok azelőtt csak a nap és a csillagok állására hagyatkozva tudták meghatározni pozíciójukat. Felhős időjárásnál gyakran több mérfölddel is eltértek a kívánt útiránytól. Eltűntek, vagy törés szenvedtek. A térképek pontatlanok voltak, és egyet cél elérése inkább a véletlenen múlott. Az angoloknak igencsak hasznára vált volna egy egyszerű és pontos navigációs rendszer, hiszen a félvilág angol gyarmat volt. A díjat végül egy John Harrison nevű órásmester kapta, aki a nagyértékű jutalom hiányában nyilván nem szentelte volna a fél életét a rejtély megfejtésének. Szinte kivétel nélkül minden modern kori ipari fejlesztés egy ilyen díjnak volt köszönhető. Az első személyautókat, sőt, még az első repülőgépeket is a nagy összegű nyeremények ösztönözték. Egy részüket kormányok ajánlották fel, ahogy a hosszúsági fokért járó elismerés esetében is, de akadtak magánszemélyek is, mint mondjuk a Kék szalag díj, amit másokkal együtt évekkel ezelőtt én is megkaptam. A díjak a 18-19. századi tudományos fejlődés motorjává váltak. Az 1930-as évek elején egy ilyen elismerés adott ösztönzést a Spitfire nevű harci megszületéséhez is. A második világháború után a kormányok vették át az irányítást, mert leginkább ők fizették meg a tudósokat, miközben a magánszemélyek által felajánlott nagy összegű díjak háttérbe szorultak. A Virginnek egyszer sikerült elnyerni a polgári űrutazás ösztönzésére felajánlott xd díjat Bert Ratton és Paul Allen a Spaceship One űrhajó prototípusának fejlesztéséért 10 millió dollárt kapott. Ennek segítségével vágtunk bele a Spaceship Two űrhajó kialakításába, majd végül a Virgin Galactic megvalósításába. Ha a széndioxid és metán kibocsátással tényleg átléptük a Föld tűrő képességének határát, talán felhívást tehetnénk közzé a tudósok és feltalálók számára, hogy végezzenek kutatásokat a gázok földi légkörből való kivonására vonatkozóan. Felhívtam néhány embert, hogy kipuhatoljam, nem tartanak -e teljesen őrültnek. Beszéltem a Virgin galactic irányító Villel, akinek jó rálátása van a tudományos életre, vállalati jogászunkkal Josh bailey majd a Virgin Fuels vezérigazgatójával Shay weiss és megkérdeztem a véleményüket. Mindhárman óvatos optimizmussal álltak a kérdéshez. Abban egyetértettek, hogy az ötlet megvalósítható, mégis inkább egy tudóst kellene megkérdeznem mindenről. Erre kifaggattam James Lovelockot, Steve Howardot, a Climate Group-tól, végül Tim Flanneryt. Megtudtam, hogy a világ több pontján már dolgoznak a széndiokszid gáz felfogásának módszerén de egy nagyobb összegű díj mindenképp ellökést adna a kutatásoknak. Így történt, hogy Joan hétköznapi megjegyzése nyomán 25 millió dolláros felajánlás született, amit az kap, aki kidolgozza, hogyan lehet kivonni az egyre sokasodó széndiokszidot a légkörből. A díjat természetesen nem azért alapítottuk, hogy utána ne számítson, mennyi gáz kerül a levegőbe. A támogatást az nyeri el, aki képes kivonni a légkörbe került széndiokszidot, valamint a metánt és más üvegházhatású gázokat. A problémára nem mezőgazdasági típusú megoldást várunk, mert a tudósok körében az már ismert, ráadásul annak megvannak a maga korlátai. Mint ilyenek kívül állnak fókuszunkon a tengeri elképzelések is, mint például az óceán mélyén történő algaültetés, ami persze ettől függetlenül egy nagyon érdekes kutatási terület. Ilyen kísérleteket a csendes és az Atlanti óceán déli részén valamint Új-Zéland és Brazília partjainál is végeztek. A telítődött alga ugyanis az óceán mélyére süllyedve képes a szén-dioxid megkötésére, és ott elvileg még ártalmatlan is. Ez az elképzelés viszont sérti az úgynevezett nem szándékos következmény törvényét, vagyis nem lehet tudni előre, hogy egy ilyen hatalmas algás terület milyen hatással lenne a vizek élővilágára és a hal populációra. Úgy látom, egyre intenzívebb a faültetés, az emberek egyre több fát ültetnek. Azt javasoltuk, hogy Európában különítsenek el a fák nevelésére alkalmas területeket. Sokan beszélünk az amazóniai, afrikai és ázsiai esőerdők biológiai sokféleségének megőrzéséről is. Ennek ellenére miközben ezeket a sorokat írom, a következő 24 órában az erdők kiírtásával annyi széndioxidot állítanak elő, mint amennyi akkor képződne, ha 8 millió ember elutazna repülőn Londonból New Yorkba. A klímaváltozás megállítására tett másik régebbi kísérletben a csapadék képződés előidézésére Ezüst Jodiddal szórták tele az eget. Mi viszont nem ilyen megoldást keresünk, hiszen már ez sem új. Olyan merőben új és innovatív lehetőség után kutatunk, amely a természet erejével vagy bármi mással szó szerint kivonja a levegőből a széndiokszidot. Azt viszont szeretném jelezni, hogy a díjat egyetlen olvasó sem nyerheti el, ha holnap reggel felad nekem postán egy makkot. A klímadíjunk tökéletesen illeszkedett az aktuális projektjeink sorába, mint a Gaia kapitalizm, Clinton Initiative vagy a Virgin Fuels, melyek tovább a Climate Prize és a Virgin Galactic felé. Miután minden információ rendelkezésemre állt és biztosítottak róla, hogy a terv működőképes, létrehoztuk a díj finanszírozására szolgáló pénzügyi alapot. Ezután felhívtam El hogy felkérjem indítsa velem útjára a kezdeményezést. Ezer örömmel, Richard, felelte habozás nélkül. Alig hat héttel Joan megjegyzése után, 2007. február 9-én elgorral a londoni kertemben sajtótájékoztatót tartottunk, ahol bejelentettük a 25 millió dolláros Virgin Earth Challenge díj létrehozását, amelynek elsődleges célja a klímaváltozás megállítására alkalmas innovációk támogatása. El így fordult a média képviselőihez. A föld vészhelyzetbe került, ezért olyan lehetőségeket is meg kell vizsgálnunk, amelyek normál körülmények között eszünkbe nem jutnának. Majd miután felvették, ahogy a bolygót szimbolizáló strandlabdát a levegőbe röpítjük, hozzátettem. A díjat az kapja, aki három éven belül a leginnovatívabb megoldással áll elő a káros üvegházhatású gázok földi légkörből történő kivonására vonatkozóan. A földnek ugyanis nincs ideje hatvan évet várni. Még ma szükségünk van mindenkire, aki bármilyen formában képes választ adni erre az égető problémára. Közben az is eszembe jutott, hogy az atmoszférába kerülő széndiokszidra legalább olyan nehéz megtalálni a megoldást, mint a rák gyógyítására. Ha mégis sikerül, mindannyian élvezhetjük az életet, és nem kell bűntudatot éreznünk, ha égve hagyunk egy lámpát, vagy épp szénnel tüzelünk. Örömmel láttam, hogy rengeteg tudós egyetért ezzel. A NASA New Yorki Goddard Institute for Space Studies igazgatója, Tim Hansen, klímakutató például ezt mondta. Gazdasági értelemben sokkal célra vezetőbb, ha a problémát az azt előidéző szennyezés csökkentésének oldaláról közelítjük meg. A Virgin Earth Challenge döntökei között helyet kaptak a NASA tudósai és a világ vezető környezetvédelmi kutatói, köztük... James Lovelock, Sir Crispin Tickel és Tim Flannery, akiket szintén nagyon felcsigázott a tervben rejlő lehetőség. A díj meghirdetése után szinte azonnal özönleni kezdtek a pályázatok, csak az első hónapban 5000-nél jártunk. Mivel ennyire sok jelentkezés érkezett, elbírálásukra az Angliai Cambridge Egyetem részéről kértünk néhány szakértőt, akik teljes munkaidőben értékelik a pályázatokat, hogy valóban átütő jelentőségűek-e vagy sem. Abban mindenki egyetértett, nagyon meglepő lenne, ha az elsők közül bárki is sikerrel járna. Biztosra vettük, hogy lesznek bizarr ötletek is, ám bármennyire ígéretesnek tűnnének is. A díjat végül egy viszi el. Mindeközben az USA kormánya szimplán a probléma negligálásával nagyban hozzájárul gyönyörű planétánk hanyatlásához. Furcsa paradoxont követnek. Arról döntenek, hogy nem döntenek. A megoldásuk az, hogy nincs megoldás. Hajthatatlanul sodródnak, szilárdan cseppfolyósak és a hatalom teljes birtokában tehetetlenek. Mondta Winston Churchill a Chamberlain kormányról, amelyik nem hitte el az 1930-as években, hogy egy újabb háború kezd kibontakozni. A halogatás kora hamarosan véget ér. Helyébe a következvények kora lép, szögezte le Churchill. Három héttel később épp békés családi vakációmat töltöttem a svájci alpokban. 2007. február 27-én egész nap sieltünk. Majd késő este, úgy 11 óra körül egy hangulatos Zermatti moziban megnéztünk egy feliratos francia filmet. Kanapén ültünk, és a vetítés közben egy alacsony asztalkáról fogyasztottuk el a vacsorát. Nagyon kényelmes volt így ejtőzni a sípáján töltött hosszú nap után, kicsit el is álmosodtam. A telefonomat lenémítottam, de éreztem, hogy vibrálni kezd a zsebemben, ami 8-9 pittyegés után abba maradt, én pedig tovább néztem a filmet. Amikor még alig egy éve vezettem a légitársaságot és zöldfülűként vettem részt az utazási üzletákban, valahányszor késő este hívott valaki mindig aggódni kezdtem. Most viszont már tudom, hogy a repülők és a vonatok rendkívül biztonságosak, így azon az estén sem jutott eszembe, hogy különösebben aggódnom kellene a késő esti telefon miatt. Ennek ellenére valami mégsem hagyott nyugodni, ezért kimentem a moziból és lehallgattam az üzenetrögzítőmet. Pánik fogott el, amikor megtudtam, hogy a kumbriai Vadonban, Anglia Északnyugati részének távoli, hegyes területén az egyik Virgin vonat balesetet szenvedett. Szóltam Joannak és a gyerekeknek, aztán mindannyian visszasiettünk a szállodába, ahol már tudtam telefonálni és intézkedni. Elsőként Will whitehorn a Virgin Trains igazgatóját próbáltam hívni, de csak a hangpostáját értem el. Kis idő múlva megkerestem a vészhelyzet esetén értesítendők listáját, és sikerült elérnem a feleségét Lou-t ben A háttérből beszélgetés és nevetés hallatszott. Épp Will születésnapját ünnepeljük a barátainknál, magyarázta Lou, miközben átadta a telefont Vilnek. nek Will húsz év óta akkor hagyta otthon először a telefonját. Amikor elindultak az autóval, még az eszében volt, de utólag úgy emlékezett a felesége, azt mondta, ne aggódj, ma este biztos nem lesz semmi gond. Vil tudta, nagy lehet a baj, ha képes voltam Lou telefonján keresni. Röviden beszámoltam neki arról, hogy a 17 óra, 15 perckor induló London, Houston és Glasgow között közlekedő vonatot baleset érte. Akkor még senki nem tudta hányan és milyen súlyosan sérültek meg. Nekem annyit mondtak, hogy a vonat szakadékba zuhant, és a mentő egységek csak nehezen tudják megközelíteni. Mondtam Willnek, hogy a lehető leghamarabb visszamegyek Angliába, de egyelőre még nem találtam megfelelő járatot. Az első gép Zürichből Heathrow felé angol idő szerint hajnali ötkor indult. Meglátom, innen mit tudok kideríteni, válaszolta Will. Hozzátette, ha súlyos balesetről van szó, már pedig nagyon úgy tűnt, akkor a Heathrowról nem tudunk vonattal a baleset helyszínére menni. Végül Vilnek egyszerűbb volt Manchesterbe repülni, és ott találkoztunk. Szermádban taxiba ültem, és a hegyeken át 5 óra alatt leértem Zürichbe, ahol sikerült felszállnom az első közvetlen Manchesteri járatra. A hosszú éjszaka alatt rengeteg időn volt, hogy mindent átgondoljak. Pontosan tudtam, hogy a vonat balesetek milyen katasztrofálisak lehetnek. Még ha a síkságon történnek, akkor is gyakran szednek halálos áldozatokat, és a sérülések rendkívül súlyosak lehetnek. A Virgin Trains 2005-re kilábalta a Railtrack összeomlását és a Network Ray megalapítását követő válságból. Nehéz időszakon voltunk túl, de azóta minden remekül ment. A vonatok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, a Pendolino szerelvények egyedi forma tervezésére pedig különösen büszke voltam. A gyártó Elmstommal átbeszéltük az elképzeléseinket, és felvázoltuk, mit szeretnénk. Egyhez ragaszkodtunk. A miénk legyen a valaha tervezett legkörnyezetkímélőbb kímélőbb vonat, és ez a gyakorlatban később be is bizonyosodott. Bár a Pendolinónak a brit nemzeti hálózat adja az áramot, a vonatok a francia nukleáris energiával működő, elképesztően gyors, train grand vitéi szerelvényekhez hasonló hatékonysággal futnak. Nagy-Britanniában ehelyett az áram előállításához olajat, gázt, szél és atomenergiát vegyesen használnak. A Pendolino vonatok mégis jóval hatékonyabbak a TGV-nél. Egy manchester Glasgow közötti repülőjárattal összehasonlítva ugyanis a regeneratív fékrendszernek, a Toyota Prius gépkocsikba is ilyet és a repülőgépeknél használt alumínium burkolatnak köszönhetően 78%-kal kevesebb széndiokszidot engednek a levegőbe. A vonat tervezésekor a másik fő szempont a biztonság volt. Amikor az Elstomot megbíztuk a kivitelezéssel, és specifikáltuk a feladatot, arra kértük a gyártót térképezze fel a világ összes sikeres biztonsági megoldását, és építse be mindet az új vonatokba. Semmilyen addig ki nem próbált, vagy a világ valamely pontján sikertelenül működő eljárást nem kellett legyártaniuk vagy integrálniuk. Tony Collins, az Elmstone akkori vezérigazgatóját erre kértem. Azt szeretném, ha a tervezéskor az iparág leginnovatívabb megoldásait gyűjtenék össze. Olyan vonatot akarunk, ami maximális sebesség esetén is bármilyen ütközést kibír, és az utasok hajaszála sem görbül. Nem volt könnyű, amit kértünk, de megvalósíthatatlan sem. Az utasoknak pedig joguk van tudni, hogy biztonságuk érdekében minden lehetséges megteszünk. Így aztán minden területen újszerű megoldások születtek. Az innovatív kivitelezés tetten érhető volt mind a kocsik összekapcsolásában, mind a belső kialakításokban és berendezésükben, Sőt, még az ablakok dizájnja tekintetében is. Baleset esetén ugyanis nem törnek be és nem sebessítik meg az utasokat. Így nem fordulhat elő, hogy emberek kirepülnek a vagonokból, ahogy ez történt az 1988-as klempemi vonat balesetben. Hosszú az innovatív műszaki megoldások listája, de rendre megvalósítottuk őket. Gyakran előfordul, hogy a kerekeket rögzítő alsó tengelyt és a vagonokat úgy kapcsolják össze, hogy balesetben az egyik szerelvény a másikra csúszik és összenyomja azt. A régi kocsik borítása könnyen deformálódott ütközés során, ami a benreket utasok halálát okozta, ahogy az a klebham tragédia esetében is történt. Ezért úgy döntöttünk, hogy rendkívül erős szerelvényeket építünk még akkor is, ha így nő, a vonat összsúlya és emelkednek a költségeink is. A súly csökkentése miatt egész egyedi kivitelezést rendeltünk, így például a kocsik részben alumíniumból készültek. A túléléshez minden adott volt. Baleset esetén az automatikusan bekapcsolódó akkumulátorral még a világítás is három órával tovább működött. Feltett szándékon volt, hogy egy biztonságos vonatért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. Most viszont bekövetkezett, amitől minden vonattársaság retteg. A kambriai balesetről még mindig alig tudtam valamit, és nagyon aggódtam. Miközben Manchester felé repültem, Will kocsi a hítróra száguldott. A repülőtér kihalt volt. Will aludt is egy keveset a British Midland check-in pultja mellett. Rövidesen a személyzet ébresztette, majd felkísérték az első Manchester felé induló gépre. Will és Tony Collins, a Pendolino tervezésekor az Elmstone vezérigazgatója, később a Virgin Trains ügyvezetője kijöttek elém. Alig szóltunk egymáshoz. Kocsit béreltünk, és azonnal bekapcsoltuk a rádiót, hogy meghallgassuk a reggeli híreket. A BBC folyamatosan tudósított, így onnan minden új fejleményről értesülhettünk. Még ekkor sem lehetett tudni, van-e halálos áldozat, de a legnagyobb megkönnyebbülésünkre a helyszínről küldött rendőri jelentések alapján a szerelvények viszonylag sértetlenek voltak, így sokan túlélhették a balesetet. A hírek után Tonyhoz fordultam. Látod, Tony, remek vonatot építettél. Még legalább öt percig hallgattuk a rádiót, de nem sok információt tudtunk meg. Hová menjünk először? A vonathoz vagy a kórházba? kérdeztem Vilt. A kórházba? felelte. Nem tudom, mi várott ránk, de már oda telefonáltunk és számítanak rád. A sérülteket két helyre szállították. Hosszúnak tűnt az út azon a hideg februári hajnalon. Anglia verőfényes svájci alpokhoz képes szürke és lehangoló volt. Gondolataimba merültem. A cég elnökeként úgy éreztem fontos példát mutatnom és jelen lennem a baleset helyszínén. Beszélnem kell a mentő egységekkel és az emberekkel. Úgy kell viselkednem velük, mintha a családom tagjai lennének, akik szintén ott voltak a balesetben. Tudtam, hogy a kórházakba is el kell látogatnom, és szorongva vártam, milyen állapotban lesznek a sérültek. Rossz érzés fogott el, amikor meghallottam, hogy két kórházba is szállítják a sérülteket. A helyszínről érkező felvételek a mentőhelikopterekről és a sérültekről, Valamint a baleset hírei sokkolták a kórházi személyzetet, akik ez alapján száznál is több halotra számítottak. Az első jelentések 70-80 sérültről szóltak. Később kiderült, ebből mindössze 25 ember szállítottak kórházba. Mire korán reggel odaértünk, már csak 11 ember tartottak bent komolyabb, de nem életveszélyes sérülésekkel. Ezek nagy része akkor történt, amikor megütötték magukat a kocsi zuhanása közben. A vonat vezetőjének, Iain Blacknek a sérülése volt a legsúlyosabb. Ő nyaktörést szenvedett. Két órába telt, amíg kiszabadították a fülkéből, miközben magának a kabinnak semmi baja nem lett. Egy nyolcvanas éveiben járó hölgy két gyereke volt, a másik két komolyabb sérült. Az asszony később, sajnálatos módon, a kórházba szállítás után szívelégtelenségben meghalt. Ma is emlékszem a Lenkes síri Royal Preston kórház szakorvosainak szavaira. Ez hihetetlen. Ahhoz képest, amit a vonat szerencsétlenségek után látni szoktunk, csodával határos, ami ebben a balesetben történt. A délelőtt még sokszor elhangzott a csodaszó. Felmentünk az intenzív osztályra is, de a vonatvezetővel nem tudtunk beszélni. Épp műtétre készítették elő, már altatásban volt. A sebészsel viszont tudtunk egyeztetni, aki megnyugtatott, hogy fel fog épülni. A kórházba kifelé menet megszólította a News of the World reportere. Röviden nyilatkoztam neki, majd továbbindultunk a Royal lenkes kórházba, ahonnan a sérültek nagy részét már hazaengedték. Itt újra felajánlottam a segítségemet, aztán a baleset helyszínére siettünk. A helyszín körüli utak és földek a víz és a sár miatt járhatatlanok voltak. Kocsival lehetetlen volt megközelíteni. A rendőrség kordonnal kerítette körbe a területet. Fontoskodtak egy kicsit, és megkérdezték, ki vagyok. Miután megmondtam, addig nem engedtek tovább, amíg rádió meg nem kapták rá az engedélyt, hogy megnézzem, mi történt a vonatommal. A sínekig legalább egy mérföldet rendőri kísérettel gyalogoltunk. Ahogy közelebb értünk, füstöt láttunk felszállni, amiről nekem azonnal a klebhemi katasztrófánál történt robbanásszerű láng jutott eszembe. Ha nem tudni, mire lehet számítani, végül hányan sérültek meg, túlélje a vonatvezető, és hogy a személyzet vajon mindentőre telhetőt megtette, az ember bizonytalan majd megpillantja a vonatot, ami műanyag játékként darabokra esve hever a terepen. A látvány kísérteties volt, de egyben felemelő is, hiszen a vagonok a helyzethez képest rendkívül jó állapotban vészelték át a balesetet. Egy ilyen eseményre nem lehet felkészülni. Bár a PR aparátusok ilyenkor azt a látszatot keltik közleményeikkel, hogy az érintett szolgáltató ura a helyzetnek, én mégis úgy látom, Ilyen pillanatokban nem lehet ezzel a magabiztossággal reagálni. Fontos volt, hogy ne kövessük el azt a gyakori hibát, hogy nem kérünk bocsánatot. Mi ezt a baleset helyszínén azonnal megtettük, így igyekeztünk mindenkit megnyugtatni. Világosá akartuk tenni, hogy ha minket terhel a felelősség, akkor készek vagyunk vállalni azt, és mindent megteszünk, hogy kiderítsük a baleset okát. Ez tűnt a leglogikusabbnak és legemberibb hozzáállásnak még ha az ügyvédek és a biztosítók mindig ennek az ellenkezőjét tanácsolják is. Jól ismertük a vasúti szerencsétlenségek történetét, ezért tájékozottak voltunk. Az egyik legnagyobb hiba rendszerint a pocsék kommunikáció, amely csak tovább rontja a helyzetet, főleg a családtagok és az ismerősök számára. Mi éppen ezért baleset esetére olyan modellt dolgoztunk ki, amely gyorsan, hatékonyan és őszintén tárja fel az adott szituációt. Amikor a helyszínre érkeztünk, még nem sok információt hoztak nyilvánosságra. Egyedül a rendőrség tartott korán reggel rövid sajtótájékoztatót, ahol elmondták, a simpálya hibájára gyanakszanak, ezért nem a vonatállapotát vizsgálják első körben. Ez óriási megkönnyebbülés volt számunkra. A Network Rail vezérigazgatója bizonyára nem osztotta érzéseinket. John Armit, egy nagyon kedves ember, aki később a londoni olimpia infrastruktúrájának kiépítésében is részt vállalt. Ő maga is a helyszínre igyekezett, és vele jött Robin Gisby, a network Rail operatív és ügyfélszolgálati igazgatója is, aki elmagyarázta, hogy a balesetet nagy valószínűséggel egy hibás sínszakasz okozta. A pályáról kilenc vagon csúszott le, de többségük állva maradt. És bár óránként 95 mérföldes sebességgel repültek el, a legtöbb mégis sértetlennek látszott. John és Robin megmutatták a baleset pontos helyszínét, és elmagyarázták, hogy a szerelvények egy darabig a talpfák közötti sóderágyon siklottak. John ekkor rám nézett, és csak ennyit mondott. Sajnálom. Pontosan tudtam, mit érez, és mennyire megviselték a látottak. Elérkezett az idő a sajtótájékoztatóra. Az újságírókat a vasúti töltéstől biztonságos távolságban terelte össze a rendőrség. Mivel a vicces filmeken mindig nevetek, a szomorúakon pedig sírok, a gyerekei mindig hoznak nekem egy csomag papír zsebkendőt. Anya pedig a nyilvános beszédekkel kapcsolatban azt tanácsolta, soha nem magamra gondoljak, hanem azokra, akikhez beszélek. A sajtó előtt állva szerencsére nem ragadtak el az érzelmeim. Persze nyilván sokkal nehezebb lett volna, ha a történtekért mi lettünk volna felelősek. Az mégis egy megindító pillanat volt, amikor az egyik riporter megjegyezte, mivel egy 30 méteres viadukt alig néhány másodpercre van a helyszíntől, csak a vak szerencsén és pár pillanaton múlt, hogy nem következett be nagyobb tragédia. Bár akkor még nem ismertem minden részletet, Mégis méltattam a vonat vezetőjének bátorságát, aki végig a helyén maradt, és mindent megtett, hogy csökkentse a vonat sebességét. Szomorú ez a mai nap, mert egy embert elveszítettünk, és többen megsérültek. A mentőegységek, a helikopterek és a rendőrség mind kiváló munkát végeztek. A vezető, Ian Black, elismerést érdemel. Amikor ugyanis a vonat kiért a kanyarból, és egy hibás szakaszra ért, majd letért a sínekről. Ő mégis közel fél mérföldön keresztül a helyén maradt, és a kavicságyon vezette tovább a vonatot. Megpróbálhatott volna hátra menni, hogy mentse az életét, de nem így tett, ezért súlyosan megsérült. Ez valóságos hős amiért minden elismerést megérdemel. Így folytattam. A vonat csodálatosan állta a sarat. Olyan erős gép, akár egy tank. Ha ez a baleset egy régebbi típussal történik, azt hiszem sokkal több lenne a halálos áldozat és a sebesült. Ezen a vonaton viszont minden szerelvényt úgy építettek, mint egy versenyautót. A kocsik burkolatán sehol egy horpadás és szinte egyetlen ablaküveg sem tört be. Ebből mindenkinek le kell vonni a tanulságot, a networkrének pedig ki kell vizsgálnia a simpája meghibásodásának okait, és gondoskodnia kell arról, hogy ehhez hasonló soha többé ne fordulhasson elő a jövőben. Amikor megkérdezték, miért jöttem el személyesen a baleset helyszínére, így feleltem. Tudják, most nem a cégcsoport elnökeként vagyok itt, hanem mert én is emberből vagyok, és ha a gyerekeim azon a vonaton ültek volna, én is elvártam volna az üzemeltető cég vezetőjétől, hogy jöjjön el, és a kórházban fejezze ki az együttérzését a családnak. Úgy gondolom, tőlem is ezt várják az emberek. Folyton azt kérdezik tőlem, kinek a hibája volt a baleset. Erre még nem tudjuk a pontos választ, de annyi már biztosnak tűnik, hogy a sínek hibája okozhatta a problémát, és nem a vonatok állapotát vizsgálják majd. Idővel azonban mindenre fény derül. A mai nap nagy tanulsága, hogy levonjuk a konzekvenciákat, és biztosítsuk, hogy a jövőben soha ne történhessen hasonló tragédia. A sajtótájékoztató után minden helyszínen maradt mentő alakulatot egyenként felkerestem. A helikopterek és a mentőautók már elmentek, az ott maradt egységek pedig már valamennyire kipihenték az éjszaka fáradalmait. A kocsikon még el kellett végezni néhány hatósági vizsgálatot. A mentőalakulat vezetője Martin Ripley a brit közlekedésrendészet képviselőjeként beszámolt arról, hogy a helyszínen törvényszéki és műszaki szakértők, bűnügyi, valamint baleseti helyszínelők is dolgoztak. Mindannyian megdöbbentünk, hogy milyen kevés halálos áldozata volt ennek a balesetnek. Elképesztően nagy szerencsénk volt, mondta. Ezt a véleményt John Rush, a kámbriai rendőrség főfelügyelője is osztotta, aki hozzátette, bár hatalmas kár keletkezett, mi is meglepődtünk, milyen kevés a halálos áldozat. A reggeli órák bizonytalansága után nagyon megkönnyebbültem. Bár továbbra is együtt éreztem a szerencsétlenül járt elhunyt áldozat, és a sérültek hozzá tartozóival az ügyek mégis sokkal jobban alakultak, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Amikor visszaindultunk a helyszínről, Tony így szólt. Talán már nem is emlékszel, Richard, de amikor először tárgyaltunk a gyártóval, azt mondtad, a világ legbiztonságosabb vasúti szerelvényét akarom megépíteni. Ezután Geoff Burrowhoz, annak a szántónak a tulajdonosához indultunk, amelyre a vonat kifutott. Meg szerettük volna köszönni neki a segítségét. Burrós ugyanis szendvicseket és teát vitt az utasoknak, és a traktorjával húzta ki a sárban reket kocsikat és mentőautókat. Végül visszamentünk a Royal lanchester kórházba, hogy az elhunyt Mrs. Margaret Masson családjával beszéljünk. A halottas házban akartak velünk találkozni. Akármennyire nehéz is volt, tudtam, hogy nekik nehezebb és az a helyes, ha oda megyünk részvétet nyilvánítani. Ennél többet alig, ha tehettünk. Mélyen megrendülve ültem a család mellett. Egyikük sem várt tőlem magyarázatot, csak ültünk, és együtt gyászoltunk. Később a cégem belül természetesen kielemeztük, mi történt pontosan, és milyen tanulságokat kell levonnunk a balesetből. Nagyon büszke voltam a Virgin csapat hozzáállására, Vészforgatókönyvek könyvek régóta léteznek nálunk, amelyek most élesben is olajozottan, gyakorlati alkalmazásba kerültek. Mivel a London és Glasgow közötti teljes útszakaszt lezárták, húsz 30 ezer utasa pályaudvarokon rekedt. Kibéreltük Nagy-Britannia szinte minden szabad taxiát, és hajnali egy órára mindenkit hazaszállítottunk. A baleset helyszínére és a kórházakba beteg gondozókat küldtünk, Tanácsadóink pedig egyenként foglalkoztak a sebesültekkel és családtagjaikkal. Ez a munka pedig még jelenleg e sorok írásakor is zajlik. Nagyon fontos, hogy az emberek miként dolgoznak fel egy ilyen tragédiát, de mindenki helyt állt. A vonatvezetőt egy hónap múlva kiengedték a kórházból, és megnyugtattak, hogy teljesen fel fog épülni, és remélhetőleg hamarosan újra dolgozik majd. A vizsgálatok során különös helyzetre derült fény. Kemény harcot kellett ugyanis vívnunk a kormányal azért, hogy engedélyt kapjunk a saját műszaki előírásaink alapján gyártott pendolínó vonatokra. Amikor a média folyton azt hangsúlyozta, csoda volt, hogy a balesetben csak ennyi sérült volt, legszívesebben megjegyeztem volna, hogy szó sincs ilyesmiről. Ha valóban az lenne, az inkább a tervezés csodája. Ha kompromisszumok nélkül minden esetőségre felkészülünk, bármilyen járművet páratlanul magas színvonalú biztonsági rendszerrel lehet felszerelni. A Virgin pedig nagyon büszke az alacsony baleseti statisztikáira. 25 év repülés alatt soha egyetlen utas sem veszítettünk el, ahogy a Cambria előtti 10 évben vasúton is ugyanilyen jó statisztikánk volt. Mrs. Masson halála volt az első igazi tragédia. Igazán bosszantó volt eközben a vonatokról zajló partalan vitákat hallgatni. A kormány és tanácsadói nevetséges módon úgy vélték, hogy műszakilag túl biztosítottuk a vonatainkat, ezért voltak túl súlyosak és túl drágák. Pedig vonatunk a balesetben akárki hibája volt is, tökéletesen működött. A kormány viszont azt hangoztatta, hogy egy sor felesleges biztonsági eljárásba és műszerbe investáltunk. Kifogásolták például azt, hogy a pendolínokba építettünk egy automatikus hibajelzőrendszert, mely meghibásodás esetén azonnal értesítette a Birminghami irodánkat. Más vasúti szerencsétlenségek után az embereknek évekig kellett várni a válaszokra, amely még több szomorúságot és bánatot okozott a családoknak. Ezzel szemben még Cambriában a baleset után őszintén kijelenthettük. A vonat hibátlanul működött. Összehasonlítás kép. A Network Rail által üzemeltetett símpálya monitoring rendszer több évtizedes lemaradásban van a vonatokétól. Nagy-Britannia egészségügyi és biztonsági előírásait tekintve a Virgin Pendolino háromszorosan is meghaladja a követelményeket. Erre jegyezték meg a tisztviselők, hogy a vonat műszakilag túlbiztosított volt, csak mert jóval többet nyújtott a brit biztonsági előírásoknál. A kormányban ezek után jó páran tördelhetik a kezüket, és elgondolkozhatnak azon, miért gyártanak még most is a Pendolino biztonsági előírásait meg sem közelítő vonatokat. Miközben a sínek talán nem a legmodernebbek, a hanyagkarban tartásra nincs magyarázat. Azt legalább jó volt látni, hogy a Network Rail vezetője 24 órán belül zokszó nélkül vállalta a felelősséget. A baleset kezelése tanulmányá vált a BBC fiatal újságírói számára abban a tekintetben, hogy egy ilyen válsághelyzetben hogyan kell kiállnia egy gazdasági társaságnak a közvélemény elé. Szerintük ugyanis a Virgin új normákat állított fel a balesetek menedzselésében és kommunikációjában. A BBC egyik igazgatója is a vonaton utazott, és mivel a kocsiban rekett, végignézte, hogy az embereink, Miként intézkedtek és menedzselték az eseményeket. Szemtanúként lenyűgözte munkatársaink profi hozzáállása. Azt azonban csak nagyon kevesen tudták, hogy a kambriai eseményektől függetlenül a megelőző évben egy sor döntést hoztunk, és alaposan fontolóra vettük, ne szálljunk-e ki a vasúti üzletákból. Miután a pendolino elkészült és üzembe helyezése megtörtént, Egyre többen utaztak velünk, és jelentős számú utas szereztünk meg a légitársaságok London-Manchester, London-Liverpool és Glasgow útvonalairól is. Az üzlet végre kezdett nyereségessé válni. Ennek hatására egyre több vételi ajánlat érkezett a cégre, nekünk pedig döntenünk kellett, folytatjuk-e. Indulásunkkor rengeteg kritika ért minket, amelyek sokat ártottak a Virgin Brennek. Ezért rengeteget vitatkoztunk arról, érdemese egyáltalán az üzletben maradni. De miután a pendolínok elkészültek és elindultak, úgy döntöttünk, mégis maradunk. Furcsa módon épp a kámbriai baleset előtt már azt is elhatároztuk, hogy újabb koncessziókat próbálunk megszerezni. 2007-ben megpályáztuk az East Coast vonal üzemeltetését, amelyet a Giner-től vettünk volna át, Anyavállalata ugyanis csődbe ment. Az útvonalat végül a National Expressnek ítélték oda. Én a vasút nagy támogatója vagyok, és hiszek abban, hogy Európában új korszak kezdődik az üzletág számára. Még azt is megkockáztatom, hogy környezetvédelmi megfontolások miatt egyszer oda is eljutunk, hogy a belföldi légijáratok szerepét a modern gyors veszik majd át. Ez persze állandó beruházást igényel a brit vasúthálózatba épp úgy, mint Európa többi részén is. Különös, de a közvélekedéssel ellentétben Nagy-Britannia Európa minden más országánál többet investál a vasúti közlekedésbe, és lassan a mi vasúthálózatunk a legjobb Európában. Ahogy a Financial Times egyik 2007 tavaszán megjelent vezércikkében rámutatott, a közvélemény leginkább a francia TGV vonatokat ismeri. Azt viszont kevesen tudják, hogy helyi vonalaikon futó vonataik többsége 50 évnél idősebb. És a Párizsban vagy a nagyobb francia városokban naponta ingázó utasok szánalmas minőségű szolgáltatást kapnak. Talán nem nagy britanniáé a leggyorsabb vasút, de jó úton halad felé, hogy az egyik legjobb hálózat az övé legyen, ami persze csak további beruházásokkal valósulhat meg. A turizmusban dolgozó igazgatóknak hangsúlyoznám, hogy a teljes Pendolino beruházás értéke 1,2 milliárd font volt. A tervezési, gyártási és karbantartási szerződésben kikötöttük, hogy a gyártónak a teljes üzemidő alatt vállalnia kell a vonatok felügyeletét. A pénz felét a szerelvények gyártása után, a másik felét az üzemeltetés közben folyamatosan, a biztonsági karbantartásért cserébe kapják. Ennek a működésnek a logikája rendkívül egyszerű. Igaz, a vasútnál korábban senkinek sem jutott még eszébe, de a légi közlekedésben rájöttünk, hogy ha a gyártó a munka befejezése után a járművet átadja a felhasználónak, és többé nem foglalkozik vele, Soha nem lesz arra ösztönözve, hogy a legjobb minőséget állítsa elő. Ha viszont neki kell majd karbantartást is végeznie, és ezért még pénzt is kap, akkor belead apai tanyait. Utóbbi esetben a gyártó nyilván arra törekszik, hogy a karbantartása lehető legegyszerűbb és legolcsóbb legyen, ami rendszerint azzal jár, hogy a tervezés során jóval több biztonsági elemet épít be a rendszerbe. Az 1,2 milliárd fontból 600-at a gyártásért, a maradék 600 milliót pedig részletekben a vonatok karbantartásáért fizetjük. Egy pendolénó szerelvény átlagosan 11,5 millió fontba került, ami sokak szerint másfél millióval több, mint amennyinek lennie kellene. A nagyobb költségek egy része a regeneratív fékrendszer miatt van, amihez ragaszkodtunk. Így ugyanis a felhasznált elektromos áram 17%-a minden fékezéskor visszajut a hálózatba. Amikor így döntöttünk, az olaj ára még csak 10 dollár volt hordonként, ezért a közlekedési minisztériumban sokan úgy vélték, az olcsó energia miatt az egész csak kidobott pénz. De nem értették a lényeget. Ha ugyanis a vonat üzemeltetést bárki legalább 20 évre előre tervezi, Gondolnia kell arra, hogy a jövőben bárhogy alakulhat az energia ára. Ezért drágább költségekkel is számolnia kell. A virgin dacára minden trendnek. Már 1999-ben láttuk előre az emelkedést. Én már akkor megvoltam voltam győződve arról, hogy tennünk kell valamit. Sokat foglalkoztam az energia és az olaj árával, és egyre jobban elmélyedtem a környezetvédelem kérdéseiben. Ezért döntöttünk a regeneratív fékrendszer beépítéséről, és a biztonságra is többet áldoztunk. Visszanézve már most megérte, hiszen a vonatok kevesebb energiát használnak fel, és kevésbé terhelik a környezetet. Ami pedig a biztonságot illeti. Ez az egy baleset is bebizonyította, mennyivel kevesebb szenvedést és kárt okoztunk, mint egy korábbi, hasonló esetnél bárhol a világon, amikor egy vonat 100 km per óra sebességgel szenvedett balesetet. A kámbriai baleset vonata újra működik majd, amit sokan el sem akarnak hinni. Hihetetlen, de csak két kocsit kellett kivonni a forgalomból, a jármű többi része jó állapotban maradt, és minden biztonsági teszten átment. Egy utolsó gondolat a környezetvédelemről. A második világháború alatt a kormány jelentős adókedvezményt adott az iparban és a mezőgazdaságban használt vörös dízerre. mely engedmény az utóbbiban azóta is megmaradt. Miért ne kaphatna a bióüzemanyag is adókedvezményt, ha egyszer hozzájárul a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez? Felkerestem Gordon brown majd az angol pénzügyminisztert, és átbeszéltük ezeket a kérdéseket. Örültem, hogy a miniszter egyetértett velem, és a következő évi költségvetésben meg is kaptuk a kért adókedvezményt. Így történt, hogy nem csak az Egyesült Királyságban, de egész Európában elsőként 2007. június 7-én London és Holyhead között Elindult a Pendolino dízel változata, a Virgin Voyager névre keresztelt biodízellel működő utasszállító vonat. Végül, de nem utolsó sorban a február 23-24-i kambriai események irónikus felvonása egy panaszlevél volt, amely a baleset utáni hétfőn érkezett a központi irodánkba. Az egyik utas arról panaszkodott, hogy a pendolínó túl kicsi ablakai és különleges fémszigetelése miatt nem volt térerő, ezért nem tudta használni a mobiltelefonját. Mindkettő azt a célt szolgálja, hogy ne törjenek be az ablakok, és a kisebb méret valóban korlátozza a térerőt. Azóta viszont egyetlen egy panasz sem érkezett, és a jó hír pedig az hogy az új technológiák miatt már minden vonatunkon zavartalanul lehet telefonálni. Mindeközben továbbra is figyelemmel kísértem a délafrikai munkánkat, így április 1-én oda repültem, hogy megnyissam legújabb kórházunkat, ami főleg Donaldnak és Dyke-nak volt köszönhető. Semmiképp nem akartunk több munkatársat elveszíteni. Donald halála megkongatta a vészharangot, Elhatároztam, hogy hasonló eset soha többé nem fordulhat elő. A megnyitó szervezésében az orvosok Hugo Templeman és Brian Brink is segítettek, őket az előző évben ismertem meg. Az afrikaiak törzsi viseletben az utcán táncoltak, és sokan a környező falvakból is eljöttek, hogy üdvözöljenek bennünket. Hugo az épület tervezésében, Brian az anyagi források előteremtésében segítkezett. A több ezer ember ellátására alkalmas épület berendezéssel együtt rendkívül olcsón mindössze 1 millió dollárért alig 8 hónap alatt felépült. Egy ugyanilyen kórház Angliában 100 millió dollárba került volna, és évekig tartott volna felépíteni. Mi az épülethez 600 ezer, az anglo-amerikán bányavállalat 400 ezer, az USA kormánya pedig a retrovírus ellenes szerek, és más gyógyszerek beszerzéséhez folyamatos folyósítással további 5 millió dollárral járult hozzá. A kórház négy szülészeti osztályjal a hív, az AIDS, a malária és a TBC betegek ellátására 24 órás ügyelettel, valamint alapellátási szolgáltatásokkal is felszerelt intézmény. A kórház gyors és hatékony felépítése annak volt köszönhető, hogy minél hamarabb a betegek szolgálatába szerettük volna az épületet állítani, és el akartuk kerülni a hosszas tervezést és a vitákat. Összeszedtük a pénzt és megcsináltuk. Azt terveztük, hogy a korábbiakhoz képest sokkal hatékonyabban és gyorsabban dolgozunk. Meg akartuk mutatni, hogy a széles körben elterjedt jótékonykodás olyan üzleti modellel váltható fel, amely önműködővé válhat és fenntartja magát. Úgy érzem, ha minden lehetséges módon segítünk az embereknek önfenntartóvá válni, azzal több reményt és magabiztosságot adunk nekik, mint az egyszeri adományjal. Önbizalmukat és az életbe fektetett hitüket visszanyerve nagyobb valószínűséggel kikerülhetnek abból az ördögi körből, amit a szegénység és reménytelenség állandósít számukra, mint pusztán karitációval. Az alapötletet Hugo Templament kórháza adta, amely körül a hív fertőzöttek és az AIDS betegek kisebb üzleteket működtethettek, így gondoskodhattak magukról és megőrizhették emberi méltóságukat is. Hugo modelljét vettük alapul és megállapodtunk, hogy a hív AIDS, a TBC és a malária kezelése ingyenes lesz, míg ott, ahol az emberek megengedhetik maguknak, az alapellátásért és a kevésbé sürgős beavatkozásokért fizetni kell. Fontos volt, hogy mindenki megértse, senkit nem küldünk el. A cél pedig az, hogy ezt a modellt egész Dél-Afrikában meghonosítsuk, később pedig a Virgin unite keresztül más régiókban is, ott, ahol szükséges. Az önfenntartó szervezetek létrehozásának modellje növeli a jótékonyságra fordítható pénzeket, így a támogatások is tovább gyűrűzhetnek. Néhány nappal később örömteli hírt kaptam arról, hogy Stephen Hawking professzor újabb lépést tett álma megvalósításáért, hogy feljusson velünk a világűrbe. Április 27-én nem sokkal a 65. születésnapja után Peter Diamondis orvosokból és nővérekből álló csapatának segítségével a súlytalanság gyakorlására átépített speciális Boeing 727-es fedélzetén végre sikerült kipróbálnia a zero gravitációt. A gépet a náza űrhajósai stílusosan csak rókáztató üstökösnek hívják. Dr. Hawking ezért a biztonság kedvéért felszállás előtt bevette egy légi betegség elleni tablettát. Ő volt az első fogyatékkal élő a világon, aki megtapasztalhatta a sújtalanságot, és mondhatom, nagyon élvezte. Mi a földön néztük a videófelvételeket, ahogy arcán széles mosolyjal emelkedett ki a tolószékből, hogy életében először átélje a súlytalan levegés érzését. Csodálatos volt. bár csak tovább tartott volna, mondta a professzor a leszállás után. Figyelem, világűr, jövök! Pontosan nem tudom, mit érzett, amikor sújtalansággal kapcsolatos álma megvalósult, ezt egyedül csak ő mesélhetné el. Azzal viszont nagyon is tisztában vagyok, milyen érzést nyújt a sújtalanság. Ha elhagyjuk a Föld vonzáskörét, ez az állapot fokozatosan járja át a testet, majd hirtelen mennyi boldogság keríti hatalmába az embert. Aki eddig megtapasztalta, egyetért, hogy az érzés valóságos extázis. Szavakkal lesemírható. Miután Hawking professzor maximális sikerrel teljesítette a tesztfeladatot, készen állt arra, hogy a Virgin Galactic fedélzetén feljusson a világűrbe csak hogy az életben nem megy minden olyan könnyen, mint sújtalansági állapotban a lebegés. 18 hónappal korábban, 2005. szeptember 11-én különleges lehetőség adódott az életemben. Épp New Yorkban a US Open tenisz verseny döntőjén voltam, amikor a Four Seasons Hotelben együtt ebédeltem Gordon McCallummal, a Virgin alapkezelőjének vezetőjével, Simon Duffyval, az angol NTL televíziós csatorna elnökével, és Shai Weissel az NTL ügyvezető igazgatójával, aki azóta Virgin Fuels-t irányítja. Simon és Shai aznap reggel érkezett a több hónapja titokban szervezett találkozóra, amelyen az angliai Sky csatorna versenytársaként működő médiavállalat létrehozásának terveit vázoltuk fel. Az új együttműködés a baseball pálya nagyságú gyémántalakzata alapján a projekt Baseball fedő név alatt indult el. A mi esetünkben a gyémánt értékét a cégek egyesülése jelentette. Az NTL televeszt társaság eleinte azt szerette volna, ha a márkát mi nekik, de nekem ennél jobb ötletem támadt. Amikor a Virgin ügyvezető igazgatójával Stephen Murphy-vel beszéltem az üzletről, azt mondtam neki. A Virgin Mobile 4,5 millió ügyféllel és rengeteg tartalomra vonatkozó joggal rendelkezik. Ez csak úgy lehet kihasználni, ha a Virgin mobile egy új üzletágba integráljuk. A terve nem egyszerű márka cserét jelentett, tőkét is akartam. A név és arculatváltás amúgy is elkerülhetetlen volt. A Virgin viszont jóval nagyobb ismeretséggel rendelkezett. Simon és Gordon egyetértett velem. Az üzletben az Egyesült Királyság két legnagyobb szolgáltatója, az NTL és a Televest olvadna össze a Virgin Mobile-lal, az új vállalatcsoport pedig továbbvinné a Virgin sikeres márka nevét. A cégeink így összesen nagyjából 10 millió ügyféllel rendelkeznének, amivel fantasztikus terveket valósíthatunk meg. Az első nagy dobásunk a bűvös négyes. A négyet 40 fontért szolgáltatás lesz amely egy csomagban ajánlja a digitális tévét, a széles sávú internetet, a vezetékes és mobiltelefon előfizetést. Nekem pedig nagyon tetszett ez a szokatlan üzleti megoldás, amit amolyan fordított felvásárlásnak neveznék. Az NTL televeszt óriási összegért felvásárolja a Virgin Mobile-t, míg a legnagyobb részvényes én maradok, és a cégre rákerül a Virgin logója. Az üzleti tranzakcióra úgy tekintettem, mint a Virgin Mobile-ban rejlő hatalmas lehetőség kiaknázására, de közben persze rendkívül élveztem, hogy a piac meghatározó szereplőjévé válhatunk. Korábban már próbálkoztam ilyesmivel, amikor a Channel 5, azóta 5 csatornára pályáztam, így nagyon jól tudtam, milyen nehézségekkel jár. Az ajánlat finom hangolása 18 hónapunkba telt, amikor 2007 elején Végre megkaptam a 15 oldalas összefoglaló anyagot. A tranzakcióta a valóságban persze ennél jóval hosszabban részletezték, de én mindig is jobban szerettem az összefoglalókat. Általában első pillantásra látom, érdekel -e egy üzlet, vagy sem. Ezért bőven elég, ha a főbb pontokat átfutom. A hosszú hónapok alatt zajló tárgyalásokat sikerült végig titokban tartani. Csak egyetlen bankkal dolgoztunk, és még a Virgin Mobile független elnökének, Charles Gurasszának sem említettük a tervet. A hír azonban egy idő után kiszivárgott. A Sunday Telegraph azt írta, James Murdochnak a torkának ad majd a reggeli műzli, ha ezt meghallja. Óriási nevek csatája várható. A Virgin a Sky ellen. A Virgin Mobile-ban is érdekeltséggel rendelkező T-Mobile tulajdonosi és ellenőrzési jogkör átadására vonatkozó záradékot kötött ki. Mivel a hír kiszivárgott, a fejleményeket velük is közölnünk kellett. De nem mondtunk el mindent, például az NTL televeszt ajánlatot sem. Valahogy mégis rájöttek. A vége az lett, hogy Gordon felhívta Charles és közölte, Van itt valami, amiről tudnot kell. A Virgin Media hivatalosan 2007. február 6-án alakult meg. Mivel üzleti stratégiánk szerint további felületeket is szerettünk volna megszerezni, pályáztunk az ITV-re. Köztudott volt, hogy a csatorna nehézségekkel küzd, de a tartalma vonzó volt számunkra. Úgy láttuk, egész jók az esélyeink egészen addig, amíg a teljes brit médiapiac több mint felét birtokló mogullal, Rupert Mördokkal találtuk szemben magunkat. Nyilvánvaló volt, hogy a Sky television elkerülhetetlen lesz a konfliktus, Murdoch reakcióidejének gyorsaságát azonban alábecsültem. A Sky-t Murdoch fia James vezeti, de nem fér kétség hozzá, hogy a szálakat a háttérből az apja mozgatja. Ugyan mindkét két Mördokkal jóban vagyok, tisztában vagyok vele, milyen könyörtelenek, ha üzletről van szó. Így aztán Rupert Murdoch megjelenésével április 26-án az ITV-re összeállított pályázatunk darabjaira hullott. Mivel jóval a piaci ár fölött megvette az ITV részvényeinek tetemes részét, azok azonnal 150 millió fontot veszítettek értékükből. De nekik még ez is megérte, csak hogy megállítsanak minket, hiszen nem szívesen láttak volna a piacon egy új erős konkurenciát. Azt gondolom, hogy ezzel a versenyjog szerint tisztességtelenül és törvénytelenül jártak el. Ezért a versenyhivatalhoz fordultunk, hogy bírálják el, megvásárolhatta-e Mördök az ITV részvényeit. Ráadásul a csatorna magatartása is enyhén szólva meglepett. A Sky 9 millió előfizetőjével szemben nekünk ugyanis csak 3 millió van. Az idősebb mördok azonban Dávid és Góliát harca helyett nagyon okosan olyan képet próbált kialakítani rólam, mintha két Góliát csapna össze. Azt hittem, a két mördok és én kölcsönösen tiszteljük egymást. De a játék igazából csak ekkor kezdődött. Egész addig a Sky és a Virgin Media egymást kölcsönösen segítette, hiszen mindkét hálózat csatornáit a másikon is lehetett fogni. A Sky-nak elég sokat fizettünk az alapcsomagért, de ekkor hirtelen, minden előzetes figyelmeztetés nélkül a piaci árnál jóval magasabb összeget kértek tőlünk, vagy legalábbis mi úgy gondoltuk, azok a csatornák nem érnek annyit, mert a nézettségük folyamatosan csökkent. Ezzel párhuzamosan úgy döntöttek, több tízmillió fonttal kevesebbet fizetnek a mi hálózatunkért, miközben a műsorainkat egyre többen nézték. Így aztán előfizetőink nem érték el a Sky műsorának egy részét. De 2008 végére végül sikerült megoldanunk a problémát. Régóta nem voltam már szabában, és egyre inkább megértettem, hogy az állatvilág nem ismer határokat a szószoros értelmében. Bár sokan kenyai elefántokat vagy délafrikai oroszlánokat emlegetnek, miközben az állatok Eleség után kutatva mindig saját vadászösvényeiket követik, és nem foglalkoznak az emberek által kijelölt ország határokkal. Olyanok akár a vándormadarak vagy a vándor cigányok, akik mindig arra mennek, amerre akarnak. Problémák csak akkor adódnak, amikor az állatok megművelt földekhez vagy városokhoz érnek. A viktoriánus korban az európai gyarmatosítás virágzásakor Afrika területét úgy osztották fel, mint egy paklikártyát. Mesterséges politikai határokat húztak, nem törődtek azzal, hol húzódnak az ősi törzsi földek határai, megosztották a klánokat és felszabdalták az állatok vándorlásainak útvonalait. Ezzel feldarabolták és tönkretették az egész ökoszisztémát és a természet sokszínűségét. Később a károk enyhítésére jöttek létre a nemzeti parkok, amelyek viszont a nevükben hordozzák legfőbb tulajdonságukat, nemzetiek tehát az országhatáron belül maradnak. A következő lépést a dr. Anton Rupert nevével fémjelzett, úgynevezett békeparkok jelentették. Bernard Holland herceggel és Mandelával együtt ugyanis létrehozták a Peace Parks alapítványt, amelynek célja egy olyan Afrika megteremtése, ahol a vadállatok szabadon határokon át kalandozhatnak. Az országok közötti együttműködés pedig elősegíti az ökoturizmus fejlődését, ami pénzt, munkát és gazdasági fellendülést hozhat néhány elképesztően szegény népcsoport és régió számára. Mindenki profitálna belőle. Az afrikaiak, az állatok és az egész kontinens. Dr. Rupert azt vallja, az embereknek harmóniában kell élniük a természettel. Hiszünk a kerítés nélküli Afrikában, és olyan régi vándorosvényekről álmodunk, amelyeket a legősibb ösztön taposott ki, így az idők során mindig fennmaradnak. Olyan vadont szeretnénk, amelyben az elefántok szabadon élhetnek, az éjszaka csöndjét pedig az oroszlánok bőgése veri fel. Ulusaba egy határokon áthúzódó Afrika egész déli részét átszelő természetvédelmi területen, a Limpopó Transfronté Conservation Area, TFCA vidékén található. Engem nagyon megfogott a békeparkok ötlete, Főleg amikor megtudtam, hogy a tervek szerint idővel az egész földön, az északi sarkörtől egészen az Antarktiszig kelet-nyugati irányban 112 ország területére kiterjednek majd. És bár a parkoknak nem lesznek határai, egy-egy ország mégis teljes felügyeleti jogot gyakorolhat a területére eső zöldövezetre. Csodálatos eredmény lenne, és amikor Mandela először beszélt nekem róla, azonnal megtetszett az ötlet. 2006 januárjában Willem van Reed professzor megkeresett, hogy csatlakozzam a klub 21 nevű szervezethez. A 21 azokra utal, akik szerint a 21. században a természet megóvásával béke és fejlődés teremthető. Minden tagnak minimum 1 millió dollárral kell beszállnia, ami rengeteg pénz. De én egyetértek dr. Rupert találó megjegyzésével. A természetvédelem pénz nélkül csak duma. A paradicsomban azonban nem volt minden ennyire csodálatos. Sembesülnöm kellett azzal, hogy a vadak számára fenntartott amerikai rezervátumok mérete valójában egészen parányi. A farmok egyre nagyobb földeket hasznosítanak, az orvvadászok könyörtelenül gyilkolják az állatokat. A Mozambikhoz hasonló gyönyörű területekről pedig a véres polgárháborúk miatt menekültek el a vadak. Ehhez képest viszont a délafrikai Kruger Parkban túl sok állat él. Minél jobban elmélyedtem a témában, annál inkább beláttam, mennyire fontos a békeparkok munkája. Az egyik legizgalmasabb áttörést a Dél-Afrika és Mozambik közötti határkerítés lebontása hozta. A Kruger túlszaporodott elefántcsordái most már szabadon áttelepülhetnek Mozambik területére, és életet lehelhetnek az ottani elnéptelenedett vadrezervátumokba. Közben felgyorsultak az események. 2007. áprilisában már úton voltam kenyába, hogy tető alá hozzak egy a földjeik bérléséről szóló megállapodást a maszályokkal. A terv alapján a bérleti szerződéssel a jelenlegi földművelésből keresett pénznél többet kaptak volna. Így megóvhattuk a földet és biztosíthattuk a világ öt csodájának egyikét, a vadak természetes vándorlását. Ezután pedig betaníthattuk a maszályokat a rezervátumokban végzett munkára, ők pedig így továbbra is saját földjeiken maradhattak. Ezzel nem csak a környezetet védjük, hanem munkát kapnak az emberek és a vadállatokat is óvjuk. Azt hiszem, néhány ország már rájött. Felbecsülhetetlen érték van a birtokában. Ez Afrika országaira különösen igaz, ahol nem csak az időjárással, hanem az éhinséggel, a háborúval és a betegségekkel is meg kell küzdeni. Az afrikai kormányok és a helyiek azonban szerencsére kezdik belátni, hogy a vadvilág és a kontinens természeti kincsei elképesztően értékesek és pótolhatatlanok. Ha egyszer elveszítjük, soha többé nem kapjuk vissza. A Virgin nyereségének legalább 10%-át Afrikában fektetjük be, hogy helyi munkahelyeket teremtsünk. Létrehoztunk egy nigériai nemzeti légitársaságot, amelyre a nyugat-afrikai kontinensnek már régóta nagy szüksége volt. Emellett egészségklubokba, mobiltelefontársaságokba és pénzügyi cégekbe is investálunk, amelyek összesen 5000 afrikainak biztosítanak megélhetést. Miközben a kenyai párásforróságban áltam álltam és mélyen magamba szívtam a meleg trópusi levegőt, gondolatban már felkészültem a hamarosan rám váró fagyos időjárásra. Újabb kihívás állt előttem. A fiammal, Szemmel és egy csapat Eskimo kutyával az Északi sarkörre indultunk túrázni. Kenya pedig igazán nem a legideálisabb hely ahhoz, hogy az ottani körülményekhez aklimatizálódjak. Amikor megérkeztem Afrikából, Szem már egy hete arra edzett, hogy Will Steger 1200 mérföldes Global Warming 101, globális felmelegedés alapfokon nevű expedíciójához csatlakozzunk. A túra célja, hogy felhívja a világ figyelmét arra, hogy a globális felmelegedés milyen hatást gyakorol az északi sarkörre, az inuit őslakos közösségre és az egész arktiszi vidékre. Mire Afrikából, szinte szó szerint lóhalálában megérkeztem, hogy útnak induljak a Klájt folyótól egészen iglulikig, legkevésbé a globális felmelegedés foglalkoztatott. Idegen vezetőink, az inuitok érdeklődve szemlélgettek, aztán megmutattak néhány nyomasztó változást, ami az állandó jégtakaró felszínén történt. Mindenek előtt azonban pazarlakomában részesültem. A községháza udvarán egy sátor közepén hatalmas ponyvát terítettek a földre, és három fagyott szarvasbika fejét tették rá. A többi testrész mellettünk hevert, és azokról levágott nyers, fagyott hústafatokkal láttak vendégül. Ezen kívül hatalmas, fagyott halakat is szép sorban a ponyvára raktak. Az inuitok ezzel a lakomával vártak minket a Clyde folyónál, hogy felkészüljünk a nagy útra. Másnap elindultunk a tengervízzel elárasztott, jéggé fagyott Clyde fjortól. A völgy elképesztő látványt nyújtott minden bizonnyal a világ egyik legszebb természeti csodája. A hatalmas fjord közepén a kis szánokon hangyányinak éreztem magam. Bár hasonló tájak felett már átrepültem a Baldonnal, a földről még soha nem láttam ilyen gyönyörű, érintetlen természeti tájat, ami teljesen körülvett. Közben az is eszembe jutott, hogy az egyik ősöm, Sir Scott, ennél sokkal rosszabb körülmények között gyalogolt egészen a déli sarkig. Minden megtett mérföld újabb és újabb csodás hozott. Kéklő jég és a tengervízből kiemelkedő sziklák vettek körül. De a vezetőnk, Theo útközben felhívta a figyelmünket néhány nyugtalanító jelenségre. Ahogy a tenger melegszik, egyre több gyilkos bálna húzódik északra, A pehely és lapos csőrű víztaposók pedig nem csak nyáron, hanem egész évben, még a legsötétebb téli időszakban is éjszakon maradnak, pedig akkor csak két órát süt a nap. A nemrég még Theo falujától, Igluliktól 250 mérföldre délre élő földi mókusok már nagyszámban Iglulikba vándoroltak. Teljesen új madárfajok is érkeztek, még a cinkék is megjelentek. Az inuitok először örültek a globális felmelegedésnek, magyarázta Theo. Hiszen így a gyerekeinknek melegebbek lesznek a telek. De ma már tudjuk, hogy ez egyáltalán nem jó hír, mert az egész ökoszisztémára rossz hatással van. Gyönyörű világunk nem sokára elpusztul. Felírtam a naplomban néhány érdekességet. Ez az egyik figyelemre méltó bejegyzés. A múlt éjszaka rendkívül hideg volt. Mindenki tart magánál egy vizeletes üveget, mert túl hideg van ahhoz, hogy kimenjünk a szabadba a dolgunkat elvégezni. Csak hogy én nem csavartam vissza rendesen az üvegtetejét, ezért arra ébredtem, hogy a hálózsákom csupa fagyott vizelet. Másnap elmeséltem, és mindenki jót nevetett rajta. Útközben műholdas telefon segítségével sikerült beszélni apámmal, aki a háború nagy részét a szaharában töltötte, és rommel csapatai ellen harcolt. A sivatagban éjszaka iszonyúan lehűl a levegő. Miután elmeséltem neki a vizeletes üveges kalandomat, ridegen megjegyezte. A háborúban mi éjszakára forró teával töltöttük fel a kulacsunkat, hogy melegítsen, és reggel megihassunk egy csésze teát. Még szerencse, hogy nem kevertem össze apasztoriát az enyémmel. Elnéztem szemet, mennyire élvezi az utazást, milyen könnyedén lépés tart a csoport legedzettebb tagjával, és mennyire otthon érzi magát az inuitok között csak úgy, mint Afrikában vagy a Karib-tenger szigetein, ahol gyerekkora nagy részét töltötte. Felnőtt, életre való férfilet belőle. Megható és elgondolkodtató, ahogy a fiatalabb generáció behozza, és sokszor meg is előzi az idősebbet. Szemmel mindig is kerültük a kérdést, vajon egy napon átveszi-e a Virgin irányítását. Én még mindig teljes erőbedobással csinálom, továbbra is élvezem a munkát. És bár 15 éves korom óta dolgozom, eszembe nem jut, hogy visszavonuljak. Azt is tiszteletben kell tartanom, hogy Szem is szeretne bizonyítani önmagának, ezért sok mindenbe belevágott. Holly pedig soha nem adta fel az álmát, hogy orvos legyen. Nemrég meg is kapta a diplomáját, és egy nagy londoni kórház rezidenseként dolgozik. Szem a zeneművészeti főiskolára jár, remekül gitározik. Az elmúlt négy hónapban pedig a Virgin Media újraindításában segített, amit nagyon élvezett. Néhány üzleti vállalkozásunk, mint például a Virgin Media, kifejezetten fiatalos, és így 60 felé erről sem szabad elfeledkeznem. Tudom, hogy a legutóbbi kutatások alapján a Virgin Brand az Egyesült Királyságban továbbra is a legnépszerűbb, de ugyanakkor az is kiderült, hogy a fiatalok körében valamelyest veszített a népszerűségéből. Ha őszinte vagyok, elismerem, hogy ez az életkoromnak köszönhető. Az idő nem áll meg, és pont ezért változtatna sokat, ha egy fiatalabb ember kerülne a figyelem középpontjába. Bár ebben a pillanatban az olyan üzletágak, mint a Virgin Money vagy a Virgin Trains esetében ez még nem annyira aktuális. Az öregedéssel együtt azt is érzem, hogy egyre kevesebbet tehetek a Virgin népszerűsítéséért, bár titkor remélem, ez már nem is annyira szükséges. A vállalat értékei ugyanis minden tevékenységét áthatják, ezért a különböző üzletágak idővel önállósodhatnak, és remélhetőleg ugyanilyen filozófia mentén működnek tovább. Ha egy szervezet jól struktúrált, az alapító halála vagy egy tulajdonos váltás ellenére is ugyanolyan szellemiségű marad, mint az előtt. Vegyük például a John Lewis-t. A cég a mai napig alapítóinak elvei mentén halad. A Marsen Spencer talán egy ideig letért a megkezdett útról, de a közvélemény szemében továbbra is a korábbi Emendez maradt, azóta vissza is tért a korábbi arculatához. A Rolls-Royce egy másik jó példa. Sok évvel a két alapító halála után a kiváló Rolls-Royce motorok még mindig ott vannak az élvonalban. Legyen az repülőgépipar, vasúti közlekedés vagy autóipar. Így aztán, ha már túl öreg vagy magatehetetlen leszek ahhoz, hogy például lemászak egy épület faláról, még akkor is a kalandot és az élet szépségét fogom keresni mindenben. Igaz, sokan inkább azt jósolják, hogy kerekesszékben is lesz néhány szokatlan megmozdulásom. De messze még ez a pillanat. Szem legalábbis így gondolja. Amikor a Virgin Mediánál dolgozott, interjút kértek tőle. A Virgin sajtósa, Jackie McVillan, azt mondta neki. Ha akarod, adj interjút nyugodtan, drágám, de csak a munkádról beszélj, nehogy elkezdj itt lelkizni nekem az apáthoz fűződő kapcsolatodról. Mire szem így felelt. Jackie, most komolyan mondod, hogy már is a virgin munkámról beszéljek, hiszen még legalább hatvan évig ezzel majd. Ha már úgy is fönt voltam éjszakon, a sarköri expedíció után jó ötletnek tűnt, hogy megállok Torontóban, és elindítom a globális felmelegedés elleni másik Lőd lecímű kampányt. Ez arról szólt, hogy mindig minden műszaki berendezésünket kapcsoljuk ki, és még standby by üzemmódban se hagyjuk bekapcsolva készülékeinket. Mindig is az volt a véleményem, hogy egy kis pimasság soha nem árt, sőt, az emberek egy humorosabb hirdetésre jobban felfigyelnek. Ennek ellenére érdeklődéssel hallgattam a hírt, hogy az egyik magasrangú kanadai tisztviselő szerint ez a mondat nem elég udvarias, valakinek pedig már nekem kellene szólnia, hogy lőjem le magam. Az amerikai közlekedési minisztériummal folytatott három éves húzavona után a Virgin America május 19-én végre zöld utat kapott a felszállásra. Ez óriási megkönnyebbülés volt, nem csak nekem, hanem mindenkinek, akinek az állása függött től a döntéstől. Leginkább azonban Fred örült a hírnek, mert ő éjt nappal lát éve dolgozott azon, hogy a minket gáncsoló amerikai légitársaságok és hatóságok minden feltételének megfeleljen. Én mindig is az egészséges piaci verseny híve voltam. Mert azt szerintem emeli a termékek színvonalát, és a vásárlók számára a lehető legjobb árat biztosítja. Ezzel azonban még nem voltunk kint vízből. Valamennyi gondosan végrehajtott változtatás ellenére a közlekedési minisztérium ragaszkodott ahhoz, hogy Fred nem ne maradjon a vállalat élén. Az igényük úgy szólt, hogy hat hónapon belül új vezérigazgatót kell keresnünk, és a Virgin cégcsoport Virgin atlantic belüli befolyását is tovább kell csökkentenünk. Mivel már eddig is jelentősen eltávolodtunk a VA-től, nem nagyon tudtuk, mit tehetnénk még, mégis minden elvárásnak szerettünk volna megfelelni. Ennek ellenére a VA mégis a Freddel kapcsolatos döntés felül bírálatát kérte, elvégre amerikai állampolgár, ráadásul korábban a Delta elnökeként dolgozott. A Delta is egyike volt a Virgin America létrejöttét ellenző légitársaságoknak. Így az egész ellenünk indított támadásnak semmi értelme nem volt. A repülési engedélynek minden esetre nagyon örültünk, és azonnal elkezdtünk dolgozni a nyár közepére tervezett indulásom. A VA jelenleg a San Francisco International Airport és a New Yorki John F. Kennedy International Airport között repül, de indít járatokat San Diegoba, Las Vegasba. Los Angelesbe, Bostonba, Seattlebe és a Washingtoni Dulles International Airportra is. Reményeink szerint a VA öt éven belül további városokba is eljut, tehát tényleg komoly tervekkel indultunk el. A Virgin Atlantic ezzel egy időben stratégiát váltott. 2009 helyett 2013-ra, azaz négy évvel későbbre toltuk az Airbus A380-as gépekre adott rendelés szállítási határidejét, ami az eredeti ütemtervhez képest jelentős csúszást jelent. Bár nagyon bízunk a hatalmas jumbo képekben, biztonsági előírásaink és működési stratégiánk miatt, mégis azt szeretnénk, ha néhány évig máshol repülnének, mielőtt végleg elköteleznénk magunkat mellettük. Ehelyett a környezetvédelmi elképzeléseinkkel összhangban május 26-án 8 millió dollár értékben 43 vadonatúj gyönyörű Boeing 787-es Dreamliner megvásárlásáról szóló szerződést írtam alá a Boeing elnökével, Jim McNernivel. Ez volt a Virgin Atlantic történetének legnagyobb megrendelése, és egyben a világ első szénkompozit anyagokból készült, kereskedelmi forgalomban használt repülőgép állománya. Visszatekintve érdekes, hogy mi finanszíroztuk a világ első, kizárólag szénkompozit anyagokból készült gépét, a Virgin Atlantic Global Flyer-t, amivel Steve Fossett körberepülte a világot, és most a polgári repülés is hasznát láthatja-e technológiának. Ezzel ugyanis bebizonyítottuk, hogy egy szén összetevőjű anyagokból készült gép is képes nagy magasságban, hosszú távolságot megtenni, alig egy teáscsészényi üzemanyaggal. Csak vicceltem. A sajtó mégis egy olyan részletet emelt ki a Jim McNernivel aláírt vaskos szerződésből, amely a valóságban csak poénból került bele. A Virgin Atlantic és a Boeing kikötötte, Jim és én 6 kilót fogyunk, hogy repülés közben így is csökkentsük a gép széndioxid kibocsátását. A passzus pontosan így szólt. A szerződő felek vállalják, hogy az elkövetkező négy évben legalább 6 kilót fogynak annak érdekében, hogy az általuk használt utasszállító repülőgépek szén-dioxid kibocsátását járatonként 16 kilogrammal csökkentsék. Nyilvánvaló, hogy a jogászok csak a poén kedvéért írták bele a szövegbe ezt a részt, hogy ellenőrizzék, elolvassuk-e az aprós betűs részeket is. Mivel azonban senki nem figyelt fel rá, a végleges verzióban is benne maradt. Paul Charles, a Virgin kommunikációs igazgatója viccesen kommentálta az ügyet. Látszik, hogy egyikük sem olvassa el rendesen a szerződéseket aláírás előtt. A cégünk mindent megtesz a széndiokszid kibocsátás csökkentéséért, ennek része a fogyókúra is. Ha ugyanis a repülőn soványabb utasok ülnek, az kevesebb üzemanyagot fogyaszt. Az ötletet pedig talán a kormány is hasznosíthatná. A túlsúly problémákat a klímaváltozással egy kalap alatt lehetne intézni. Amikor az újságírók megkérdezték, hány kiló vagyok, őszintén megmondtam. Közben azért gyorsan hozzátettem, hogy épp az északi sarkörre készülök, ezért szándékosan felszettem 7 kiló zsírtartalékot. Azt nem tudom Jim milyen kifogással állt elő. A Dreamliner szerződés aláírásával egy időben a Bőingelés gyártójával, a General Electric-kel egy másik megállapodást is kötöttem arról, hogy közösen fejlesztünk ki egy légi közlekedésben használható bióüzemanyagot, amely szenzációs lehetőségeket rejt magában. Sokak szerint ez képtelenség. Mi viszont egy izó biobutanol nevű új bióüzemanyag kitalálásán kezdtünk dolgozni, amely talán a légi közlekedésben is használható lesz, a munka jelenleg is tart. Közben azonban, és ez szigorúan titkos, egy másik üzemanyagon is munkálkodunk, ami valódi áttörést hozhat. Soha nem gondoltam volna, de teljesen rabulejtett a tudomány. És közben mosolygok azon az irónikus helyzeten, hogy pont a bőingel kötöttem partnerségi megállapodást. Ha belegondolok, hogy egyszer régen teljesen ismeretlenül hívtam fel őket azzal, hogy óriás gépet bérelnék tőlük, ilyenkor mindig rájövök, hogy a jövő még mennyi meglepetést tartogat. A tiszta repülőgépüzemanyag lehetőségével számolva május végén egy millió fontot ajánlottam fel egykori Concord pilóták és munkatársak által alapított csoportnak, akik újraforgalomba szerették volna állítani a gépet. A Concordot mindig is a világ egyik legcsodálatosabb repülőjének tartottam. Ezért szomorú nap volt, amikor 2003. október 24-én utoljára emelkedett a levegőbe. Csalódottan vettem tudomásul, amikor a British Airways elutasította az ajánlatomat, hogy darabonként egy millió fontért Concord gépeket vásárolhassak. Nem akartam elfogadni, hogy a 30 éven át forgalomban lévő szuperszónikus gépek csak így az enyészeté legyenek. Amikor a konkordot kivonták a forgalomból, megfogadtam, kampányt indítok az újraindításáért, és a sajtónak ezt nyilatkoztam. Az a legkevesebb, hogy ezek a gépek egy kulturális örökségvédelmi alap keretében az Egyesült Királyságban maradjanak, és a jövő generációi is megtalálhassák őket. Szörnyű lenne, ha az utánunk jövő nemzedék nem láthatná repülni a Concordot. Úgy éreztem, a BA elutasítása mögött még mindig a sok évre visszanyúló rivalizálás áll, amely 2007 áprilisában élet. Ekkor ugyanis furcsa módon kicenzúráztak a legújabb James Bond filmből. A Daily Telegraph így tudósított. Ha valaki a Szovjetunióban az elitköreiben köreiben kenyvesztetté vált, azt egyszerűen kitörölték a történelemből. Nagyon úgy tűnik, hogy a British Airways is hasonló módszerekhez folyamodott legfőbb üzleti ellenfele Sir Richard Branson esetében. A Virgin Atlantic elnöke, aki rövid időre feltűnik a Casino Royale című James Bond filmben, a British Airways járatain vetített verzióból rejtélyes módon kimaradt. A Virgin gépein soha, de soha egyetlen filmet sem cenzúráznánk. Üzletfilozófiánk alapja, hogy a szülőkre bízzuk gyermekeik nevelését. Pornót természetesen nem vetítünk, de felnőtteknek szóló komoly tartalmú filmeket igen. Mi vagyunk például az egyetlen légitársaság a világon, amely bemutatta Elgor kellemetlen igazság című filmjét. Will fel is hívta Paul charles a Virgin Atlantic kommunikációs igazgatóját, és azt mondta neki. Ha valaki netán keresne emiatt, juttasd eszébe, hogy a Haj meg máskor című James Bond film egyik Miami-ban játszódó jelenetében egy British Airways gép szerepel, rajta hatalmas BA logóval. Mond csak el, hogy ezt a részt soha nem vágtuk ki a filmből. Jót szórakoztam rajta, hogy a BA ennyire túlreagálta az ügyet. Június elején visszatértem Kenyába, hogy hivatalosan is fogadjam a Virgin Atlantic első Nairobi járatát, amely több ezer utast és évi százmillió dollár értékű kenyai farmerek által előállított mezőgazdasági exporttermékeket termékeket elít majd. A Béke Park projektben az Elefántország út létrehozásával is újabb lépést tettem. Így 2000 elefánt szabadon a hagyományos útvonalán vándorolhatott a Mond Kenya Nemzeti Park felé. Eddig az étrendjükhöz szükséges ásványi sókat a hófötte vulkánikus hegycsúcs köré települt, kisebb farmokról próbálták beszerezni, ahol a gazdák lelőtték őket, mert összetaposták földjeiket. A Virgin Mont Kenya Elephant Korridor útvonala azonban véget vetett ennek, és segítette ezeknek a csodálatos teremtményeknek a túlélésben. A megnyitón ezt mondtam. Az afrikai elefántok korábban szabadon vándoroltak Dél-Afrikából egészen a földközi tenger partjáig, de a populációt most komoly veszély fenyegeti. Ezzel az útvonallal a régió állatvilágának és a lakosság békés együttélésének létfontosságú feltételét teremtjük meg. Nagyon boldog nap volt. Nem csak azért, mert afrikai táncosokkal ünnepelhettem, és az első Nairobi járatunk szárnya a Virgin jellegzetes piros egyenruhájához hasonló, színes köntösbe öltözött, kenyai légi kisasszonynal táncolhattam, hanem mert egy megható masszáj szertartáson is részt vehettem. Azután szemmel a 89 éves apámmal hőlégballonútra útra indultam. Az 1998-as világkörüli kísérlet óta mosszáltam fel rá először. Akkor hávai partjain landoltam a tengerben. Most a szélesen kiterjedő afrikai táj elképesztő látványt nyújtott, mi pedig követtük az elefántok útját Afrika második legmagasabb hegycsúcsa, az 5000 méteres Mount Kenya felé, amit mindeddig állandó hóborított annak ellenére, hogy az egyenlítő vonalán helyezkedik el. Ennél gyönyörűbb látványt elképzelni sem lehet. A Brenzonok három generációja egy léghajóból csodálta a tájat, fantasztikus pillanat volt. Az emberiség hatalmas lépéseket tett meg a kőbaltától a léghajónát az űrjárművekig. Miközben ezeket a sorokat írom, a Virgin Galactic épp az első száz tesztrepülést készíti elő Brian B. pilótával. Tisztában vagyunk vele, hogy a rendszerünk a rakéta kilövésnél lényegesen biztonságosabb, de ezt csak igazi tesztrepülésekkel bizonyíthatjuk be. Az űrprogramunk két legizgalmasabb szempontja a biztonság és a környezet védelme. Hawking professzorral értek egyet, aki szerint hosszú távon mindenképp el kell jutnunk a világűrbe, mert az emberiségnek egy második otthont kell ott találnia. A hétköznapi fizika is azt állítja, hogy a bolygót bármikor eltalálhatja egy aszteroida, vagy bekövetkezhet egy katasztrofális vulkánikus esemény, amelynek eredményeként nukleáris tél köszönhet be amit a Föld túlszaporodott népessége már nem viselne el. Ezért hadd idézzem Hawking professzort. Legyünk bátrak, használjuk ki a következő ezer évet, és jussunk el oda, ahol még senki sem járt. Manapság leginkább a családom és a társadalmi kérdések foglalkoztatnak, ezért egyre kevesebb időt fordítok arra, hogy a Virgin-t veszélyes világrekordok árán népszerűsítsem. Ahogy most itthon írom ezt a könyvet, nem is tartom valószínűnek, hogy még egyszer belevágnék egy világkörüli hőlékballon úthoz hasonló rekordkísérletbe. Időm nagy részét utazással töltöm, így nagyon értékelem a családommal együtt töltött pillanatokat. Akkor vagyunk igazán közel egymáshoz, ha mindannyian a nekkeren vagyunk. A sziget igazi családi fészek, ahol Joannal és gyermekeinkkel otthonra és nyugalomra találunk. A húsvétot, karácsonyt, nagyobb ünnepeket és a nyári szünetet is igyekszünk ott tölteni. Amikor összejövünk a szüleimmel, testvéreimmel és az ő családjaikkal, legközelebbi barátainkkal és néhány kollégával, a nekkel igazi nyugalom szigete, ahol mindenki átgondolhatja a dolgait, és a faxon kívül mindent kikapcsolhat. Itt tanítottam meg a gyerekeimet teniszezni, úszni, Sznorkelezni és vitorlázni. Ha itt vagyunk, csak egymásra figyelünk. Pihenünk, átbeszéljük a dolgainkat, mert tudjuk, hogy Londonban újra csak a kemény munka vár ránk. A nekkeren kedvenc napszakom a kora este. Addigra Londonban éjfél van, így Európában már senki nem elérhető. A faxok és a telefonok elnémulnak, a nap gyorsan lebukik. Egy-két órán belül a vakító fényesség fél borul, a horizont gyönyörű szép narancs színt ölt. A verandán ücsörgök, nézem a halászó pelikánokat, ahogy lármázva tovább repülnek. Az ég pillanatok alatt bársonyos sötétkékbe öltözik, és megjelennek az első csillagok. A tenger elsötétlik, és minden elcsendesül. Rendszerint a teraszon vacsorázunk, mindenkit megfog a nap, és boldogok vagyunk. Remek dolog így együtt lenni, és közben sokszor elgondolkodom, vajon mit tartogat a jövő ezeknek a gyerekeknek. Amikor halira is szemre nézek, mindig rájövök, hogy nem akarom helyettük megtervezni az életüket. Csak azt szeretném, hogy boldogok legyenek. Tudom, hogy a Rupert Mördokhoz vagy a Robert Maxwellhez hasonló üzletemberek már reggeli előtt éves jelentéseket olvastattak a gyerekeikkel, de én erről hallani sem akarok. Holly kezdettől fogva makacsú ragaszkodott ahhoz, hogy orvos lesz. Meg is tette az első lépést és lediplomázott. Most pedig egy nagy londoni kórházban dolgozik. Szem közben megmártózott kicsit a Virginben, amikor néhány hónapig a londoni Virgin Mediánnál dolgozott. Most arra készül, hogy az afrikai rezervátumunkban fog dolgozni, de rajta áll, hogy a jövőben a Virginnél szeretne-e karriert csinálni vagy sem. Ez egyedül az ő döntése. A zenét imádja, ami mondanom sem kell erős konkurencia a Virgin számára. Azon is sokat gondolkodom, milyen lesz, ha már nem töltünk ennyi időt a nekkeren. A Moszkító szigeten épp most egy új, még inkább környezetbarát otthon építése, ahol szintén minden adott lesz a boldogsághoz. A jövőtől függetlenül engem ez épp úgy izgat, mint az előtt. Mindig is ez a kíváncsiság és az ismeretlen iránti vágy hajtott előre. A kihívások pedig egyre nagyobbak, hiszen az échez, a globális felmelegedéshez vagy a világkonfliktusainak problémájához hasonló óriási kérdések itt vannak a nyakunkon. Az olyan pillanatokban azonban, amikor a családommal együtt nézhetem végig a naplementét a nekkeren, nem gondolok se a naplómra, sem az azonnali teendőkre, sem a sürgős telefonhívásokra. Csak lazítok és élvezem, hogy a szeretteim körében lehetek. Pedig pontosan tudom, hogy közben az egyik heathrow GFK felé tartó járatunk épp most száll fel, még hozzá azon az útvonalon, amin egészen 2002-ig a Voyager, az első óriás gépünk repült. 1984 óta közlekedett London és New York között, miközben a légitársaság alappillére és sikereink kulcs szereplője lett. Azzal, hogy kivontuk a forgalomból, egy korszakot is lezártunk. Igaz, közben egy másik pedig elkezdődött azzal, hogy 2002 nyarán megérkezett az új A340 600-as típusú gépünk. Az első African Queen nevű A340-es érbuszunk pedig most az egyik legújabb mérföldkövünk. Ez a gép talán éppen most Nairobi felé tart az éjszakában. Az első érbuszunk pedig a Diana hercegnőről elnevezett Lady in Red éppen Hongkong felé repül. A Virgin Atlantic crowley irodájában most csak takarítók dolgoznak, a Heathrow és Gatwick éjszakásai pedig második vagy harmadik kávéjukat hisszák. A Heaven éjszakai klub előtt meg biztos kígyózósorok állnak. Kíváncsi vagyok, melyik zenekar játszik ma este, és hogy mit tartogat számukra a jövő. A japán és a párizsi megasztor üzletek már bezártak. A New york viszont a késő délutáni vásárlók épp most nézik át az új CD-ket, és talán magukhoz vesznek egy Virgin cola a közeli automatából. Londonban a Virgin Books csapata azért aggódik, miért adja le megint késve a kéziratát az egyik szerzőnk. És közben a Mohávi sivatagban a sokak számára megfizethető űrutazásról és az emberiség történelmének új szakaszáról szőt álmom válik valósággá szép lassan. A világ még szűz terület. Minden egyes vállalkozás kezdetben egy lépés volt az ismeretlenbe. Picit úgy, ahogy az ember elveszíti a szüzességét. Egy új életszakaszba lépsz, ahol újabb és újabb világok tárulnak fel előtted. A virgin mindig is ez alapján irányítottam, és bár könnyen lehet, hogy sokszor csak az intuíció vagy a szerencsevit előbbre Ma sem csinálnám másképp. 2007. május 26-án Nelson Mandela eljött uluszabába az Elders, azaz a vének tanácsának első találkozójára. Sokan várták már. Nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy olyan nagyságok társaságában lehetek, akik kiállnak az igazság és az erkölcs mellett, az emberiség hosszú, távú érdekeit pedig minden más fölé helyezik. Amikor Madiba megérkezett, Uluszaba 150 dolgozója, és a megbeszélésre érkezett vendégek mind sorfalat alkottak, és énekkel, tánccal üdvözölték őt. Abban a pillanatban, ahogy Mandela kiszállt a kocsiból, emberi jósága és morális nagysága azonnal érezhető volt. Bár nagyon törékeny alkat, mégis megpróbált táncolni pedig a lábát tönkretette az a munka, amit Robben sziget kőfejtőjében 28 éven át térdepeltetve végeztettek vele. Testének összes többi porcikája viszont élénk táncra kelt. Péterrel hosszú ideje dolgoztunk az Elders munkájának elindításán. Így aztán életem egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor mindez megvalósult, és ez a sok különleges ember azért jött el, hogy üdvözölje Mandelát, és részt vegyen a testület alakuló ülésén. Reménykedtem, hogy a történelem a szemünk előtt zajlik. Mindannyian őszintén azt kívántuk, hogy ebben a változó és rohanó világban mindenki meghallja az Elders hangját, ők pedig munkájuk során egyre jobban megerősödjenek. A káoszba rendet, a veszélyes tűzfészkekbe békét, a pusztító járványokhoz, éhinséghez és katasztrófákhoz pedig Segítséget vihetnek együtt. Hihetetlen, hogy naponta ezrek halhatnak bele megelőzhető és gyógyítható betegségekbe, hogy emberek saját testvéreiket gyilkolhatják le a természeti erőforrások hiánya miatt, miközben vakon és tétlenül nézzük az egyre gyorsabban zajló klímaváltozás pusztításait is. Pedig van elég erőnk és hatalmunk, hogy mindezen változtassunk, nagyon remélem, hogy a Mandela és Grácsa által vezetett Elders képes lesz némi reményt és bölcsességet hozni a világba, és összefogást teremteni ahhoz, hogy elejét vegyük a felesleges emberi szenvedésnek, mi pedig egyre szélesebb körben élvezhessük ezt a csodálatos világot, amelynek kiváltságos lakói lehetünk. Desmond Tutu érsek bevezetője után Nelson Mandela ezekkel a szavakkal nyitotta meg a történelmi jelentőségű találkozót. Szembe kell néznünk a világ számos olyan globális problémájával, mint a klímaváltozás, az ÉC, a malária vagy a TBC, és persze az ember által alkotott borzalmak, háborús viszályok. A pusztításokkal számolnunk kell. A megoldásokat gyakran épp a különböző politikai, gazdasági vagy geopolitikai érdekek akadályozzák. Míg kétségtelen, hogy állami intézményekhez képest hátrányból indulunk az elénk tornyosuló kihívások irányába, erényt tudunk kovácsolni abból, hogy egy személyes érdektől mentes, független, kislétszámú, de elkötelezett vezetőkből álló szervezet vagyunk, ami talán megoldásokat találhat a sokszor makacsul fennmaradó problémákra. Ma egy ilyen csoport megalakulása céljából gyűltünk össze. Tagjainak tapasztalata, erkölcsi tartása és azon adottsága, hogy felülemelkedjen a nemzetek, fajok, vallások és egyházak határain, segíthet abban, hogy földünk egy békésebb, egészségesebb és igazságosabb bolygó lehessen. Legyen a szervezet neve Global Elders, de nem azért, mert idősek, hanem mert külön-külön és együtt is bölcsek. A csoport ereje tagjainak függetlenségéből és integritásából, nem pedig politikai, gazdasági vagy katonai hatalmából származik. Itt senki nem akar karriert csinálni, választásokat nyerni vagy a szavazóknak kedvezni. Akár Akárkivel tárgyalhatnak és az általuk képviselt irányról szabadon dönthetnek, még akkor is, ha az sokaknak nem tetszik. Több éve már, hogy Richard és Peter az Elders megalakításának ötletével először felkerestek. Azóta figyeltem, hogyan fejlődik, struktúrálódik és erősödik az elképzelés egész addig, míg végül megvalósítható, pragmatikus kezdeményezéssé vált. Hiszek abban, hogy a jelenlévők tapasztalatával, energiájával és a világ jobbátétele iránti elkötelezettségével az Elders független, és meghatározó erőként szállhat síkra a jó ügyekért. Hozzámer majd nyúlni bonyolult, megoldatlan és sokszor kényes kérdésekhez. Biztos vagyok abban, hogy nem lesz önkényes vagy arrogáns, mert együttműködik és kikéri a szakértő szervezetek tanácsát. Ez a csoport soha nem a könnyebb utat fogja választani, hanem a hosszú, távú, fenntartható, a problémákat az eredetüknél kezelő megoldásokat támogatja majd. Ahol csak lehet, a helyben már bevált módszerekkel operál, mindkét oldalt meghallgatja, konzultál az ellenérdekeltekkel is, és nyitva tartja a fülét bárki irányába, aki hajlandó segíteni és elkötelezetten támogatni egy ügy vitelét. Megkeresheti az újszerű és kevésbé ismert elgondolásokat, valamint összehozhatja a nélkülözőket az adakozókkal. Az üzleti életben tevékenykedő barátainknak hála, a legmodernebb technológiai háttér is a rendelkezésünkre áll. Így nem csak rég elfeledett ügyeket hozhatnak újra elő, hanem a szükséges erőforrások megteremtésében is segítkezhetnek. Bármilyen technológiákat alkalmazzanak is, úgy hiszem, a változások igazi hajtó ereje az emberség és a nyitottság lesz. És mivel barátom is itt van közöttünk, biztos vagyok benne, hogy fontos szerepet kap majd az emberiség egymásra utaltságának hangsúlyozása is. Hívhatjuk ezt Ubuntu szellemének is, hiszen az afrikai hit szerint csak a másik embersége által maradhatunk emberek. Tudnotok kell, hogy gyakran lesz köztetek nézeteltérés, és egyesek a munkátokat is akadályozzák majd. Kik ezek az önjelölt világmegváltók? Kérdezik majd az emberek. Legyetek mindig nyitottak a szeptikusokra és külső kritikákra, győzzétek meg a kétkedőket és állítsátok őket a mi oldalunkra. Az elders példaértékű lehet az összefogásban világszerte, és sokaknak irányt mutathat saját és mások kezdeményezései számára. Az elders tagjai őszintén és szabadon beszélhetnek. A nyilvánosság előtt és a színfalak mögött is kifejthetik a véleményüket, bármilyen ügyről legyen is szó. Emlékezzetek arra, hogy kiknek van leginkább szüksége a munkátokra. Azoknak, akik nélkülöznek és a legtöbbet szenvednek, mert az ő hangjuk hallatszik a legkevésbé. Szervezetünk pedig nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek az emberek sem maradjanak értek nélkül. Tudom, hogy mindig bátorságra bíztatjátok majd azokat, akiknek megerősítésre van szükségük, a megegyezést sürgetitek majd a konfliktus helyett, és reményt erősítitek a kétségbe esettek köreiben. Ez a kezdeményezés nem is indulhatott volna jobb időzítéssel. Szervezetünk különleges tehetségű és képességű, a cselekvéshez kellő erőforrással rendelkező embereket kapcsol össze. Büszke vagyok arra, hogy itt lehetek a globál Elders első, nem mindennapi összejövetelén. Mint korábban említettem, igyekszem komolyan venni a visszavonulást. Ezért a munka legizgalmasabb részében, a problémák elemzésében, a megoldások keresésében és a partnerek felkutatásában nem tudok majd részt venni. Lélekben viszont végig veletek leszek. Köszönöm nektek!